Коли на дивані широкопузай Ахмед Паша, який, потоптуючи всіх, рвався до звання великого візира, кричав, що час вирушати в новий похід, султан спокійно відповідав. Хай спаде пил! Який пил? – поблимкував Ахмед Паша на членів дивану. Від великих походів повелителя віку, – спокійно всміхався старий пірім Ахмед Паша. Хіба новий караван має ждати, поки засохне верблюдяче лайно після каравану старого? не вгамовувався войовничий Ахмед Паша. Султан похмуро осмикнув нетерплячого візира. Трава, яка занадто швидко росте, никне від власної ваги. Коли безлад запанував навіть у дивані, про який желад могла бути мова в державі? Східні провінції. Де звіролютий ферхат паша, винищуючи бунтівників, повирубував навіть немовлят, бунтували безупинно, горнучись до кисил Башів. З Єгипту довелося повернути до Стамбула мустафу пашу, за якого набридала своїми проханнями сулейманова сестра Хахвіза, і тепер там знову зродилася мамелюдська загроза. Великий візир Пірі Мехмед усі сподівання покладав тільки на закон а потрібна була ще й сила. Державну печать має тримати рука, що так само вміло тримає меч. Але де та рука? Пірі Мехмед, прибравши собі псевдонім Ремзі, тобто загадковий, складав містичні поезії, знаходячи в них рятунок для своєї стомленої душі. На дивані поряд із молодим султаном і повними сил сороколітніми візирами виглядав Вичерпаним, збайдужілим, старим. Щоразу Сулейман ставав свідком запехлих сутичок між Ахмедом Пашею і Великим Візиром. Два султанських зяті, Мустафа Паша і Ферхад Паша, вичікували, чим усе те скінчиться. Хоч кожен з них готовий був, влучивши мить, стрибнути і вирвати державну печать із старечих рук Пірі Мехмеда. Сорок років рубіж для мужчини коли нічого не досягнув, уже й не досягне, бо здобувається усе в житті шаблею, яку рука тримає лише поки міцна. «Хто зрівнює гниле високе дерево з деревом укритим густим гіллям?» гукав Ахмед Паша, запихаючи собі за широчену спину ледь не десяток парчевих султанських подушок. «Коли в чоловіка меч уже не може бути мокрий ні від крові, ні навіть від поту, як може такий чоловік тримати в руці державну печать? Я повід, якого слухається верблюд і скакун, спокійно відповідав великий візир. А хто ти? А я той, хто розрубує повіддя і позбавляє тебе сну. Де ти лишив свиней своєї матері? Натякаючи на християнське походження цього чужака, в'їдливо питав Пірі Мехмед. Вони пасуться з ослами твоєї матері, і коли ми підемо на пасовисько, то побачимо тебе серед них. Ібрагім, який супроводжував султана повсюди, на дивані не втручався в суперечки, був стриманий і уважливий з усіма, сидів тихо, тільки слухав. Чемно всміхався, що сили виказував незацікавленість, а сам тривожився більше і більше, відчуваючи, що незабаром має щось статися важливе, але де що – не знав навіть він, бо Сулейман не ділився своїми намірами ні з ким. Може, з хорем? Але вона відтрутила Ібрагіма брутально і безжально. З Валіде чутки суперечили цьому припущенню. Після родосу Сулейман зробив для Валіде єдину поступку. Повернув до Стамбула у стафу Пашу. Та однаково слід було заручитися підтримкою султанової матері. Бо ж тільки вона знала таємницю хорем, і так само, як і молода султанша, тримала долю султанового улюбленця в своїх руках. Ібрагім попросився через кизля рагу на розмову до Валіде. І султанова мати прийняла його вже наступного дня. Та коли він почав про те, як подарував колись для баба в саади рабиню-українку, Глянула на нього подивовано, ворухнула темними устами, майже презирливо. Я не пам'ятаю цього. Ібрагіма зрадила його витримка. Він мало не крикнув. Ваша величність, як ви могли забути? Я запропонував вам.